puncte de reflecție. Bine v am regăsit, dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de 28 august. Invitatul ediției de astăzi este colegul jurnalist al care Gherasim pe care l-am invitat. Bună dimineața. Bine ați venit, domnule Gherasim. Bună dimineața. Cum v-a părut ieri marcarea zilei Independenței și cum ați marcat dumneavoastră respectiva zi? A fost cred că o sărbătoare o sărbătoare frumoasă în Piața Mare Dunele Naționale și în alte localități un pic mai modest. Cred că principalul eveniment însă l-a constituit. Cel de la în Inaugurarea gazoductului. Ne că am transmis în direct un reportaj de acolo. Da. Alte posturi de radio și de televiziune or că au ignorat că au dat foarte succint și au luat colegii noștri jurnaliști, zi zile zile libere. Din posturile de televiziune afiliate Partidului Democrat l-au rătat pe domnul Corman, cum joacă hora în națională, alături de cei în straie naționale și concertului zduc și după, iar evenimentul de la, de la Prut a rămas uh, un pic. Uh, Umbrit. Nu vineți pe nimeni. Sunt semnale de campanie electorală, sunt, semnale și, de campanie electorală, sunt deja uh, politici electorale selective, uh, dacă nu joacă pentru partidul nostru, înseamnă că nu trebuie să. să nu, dacă nu este important pentru partidul nostru, înseamnă că nu este important nici pentru Republica Moldova. Cu toate că cetățenii Republicii Moldova așteaptă gazele românești, chiar dacă vor veni inițial 50 de milioane de metri cubi pentru o regiune doar e vorba de uh, uh, o localitate, două și, și orașul Unghen cred. și dacă s-a vorbit a fost și Comisarul European pentru integrare și s-a vorbit pentru Energia. energie și s-a vorbit și despre uh, uh, intenția Uniunii Europene de a susține Republica Moldova și România în efortul de a uh, prelungi Până la, până la Strășeni. și de a construi deci, și o conexiune până la stația de presiune a gazelor din România. Descanonești, oricum, mi se pare că nu s-a făcut mare caz din, din acest eveniment. S-a lăsat la atitudinea policiilor editoriale și s-a dat foarte și foarte, foarte succint, fără comentarii multe și fără... fără Perspective Mai mult O serie din presă A fost ieri Foarte pesimistă și a încercat să insulte Acest pesimism și cetățenilor. Că independența Nu există, că independența E așa, că independența e pe, din, pe dincolo Adică s-a dat acest mesaj nu, nu spun că trebuia să fie un mesaj triunfalist Dar s-a dat Un mesaj negativist Uh, și un ignorant, aș spune eu. Uh, să apari cu comentarii și să spui că. Deci, uh, iată -ne în, uh, la fundul gropii, cam așa uh, comentarii am citit prin jurnal, parcă pe site-ul jurnalului, iată că Moldova e la fundul gropii, nu ne are de sărbătoare. Eu cred că trebuie să fie sau o intenționat sau pur și simplu să fie op sau să fie foarte bine plătit de cineva ca să. ne Pedalez permanent uh, acest, uh, acest sentiment de nihilism, de apatie, de ignoranță uh, și de pesimism, probabil așteptând să vină comuniști la putere ca să te poți manifesta ca opozant să scrie presa internațională despre tine, să o faci pe victima și să protestezi în fața Parlamentului și a Guvernului lui Voronin uh, că ți-au luat frecvențele, că ți-au închis ziarul și așa mai departe. Unii s-au deprins cu uh, calitatea asta de luptători sau cu statutul de luptător uh, anticomunist și acum se plictisesc și încearcă să, să pregătească uh, cetățenii pentru uh, revenirea, revenirea comuniștilor. O răspund la, la modul direct, pentru că dacă în fiecare seară privești că Moldova este doar distrugere, în Moldova este doar totul rău. Noi știm care sunt flagelurile, este corupția, deci legislația nu funcționează în prin măsură și ar mai departe. Sunt foarte multe neajuns. Moldova este foarte moceruloasă. Dar să mergi doar pe treaba asta și, și să, să trâmbițezi chiar și de ziua independenței, că independența nu-i mare brânză și când ai am o altă independență Păi, toarneți ce nu în cap, domnule comentator sau editor de ziar sau de televiziune, dar ce ai făcut tu, mă rog, personal? Pentru ca independența să, să fie... Nu ai slujit cuiva care a, a, a adăunat independențe cândva? Nu cumva ai fost îngimentată în, în, în de care au dus comuniștii la putere? Nu cumva... Ăștia de azi sunt vinovați că cetățenii Republicii Moldova au, au votat agrarieni, Musculița Frunzulița. Adică să fac niște uh, conexiuni ilogice între evenimente, între uh, guverne uh, și așa mai departe și se pune pe cârpa, cârca actualului guvern toate neajunsurile și toate problemele și toată povara din ultimii uh, 23 de ani pe parcursul cărora mari critici s-au îmbogățit și au divin milionari sau foarte bogați anume profitând pe, pe diferite situații și acum aceiași profitori depresă deci încearcă să să, să să se manifeste ca mari apărători și mari patrioți de fapt distrugând pic cu pic Sentimentul de patriotism, și astăzi moldovenii răspund, un ascultător în telefonat că a stat de vorbă în ajunul zilei repedeții cu 8 colegi de, de serviciu. Și a spus, „Mai ne-au luat Transnitre, e și ce? Mai ne-au luat Găgauze, e și ce? Este rezultatul muncii, pic cu pic, a, a presiei care a generat această, această stare de spirit în societate, a impus această agenda setting, Până fiecare, e, seară e, vie e, acasă, privești patru umoruri, șapte violuri, e, e, s au strâmba, strâmbat unul, s au strâmbat voronilor și ghimbo la voronilor, acum nu să să pe aceeași poziție și, e, și cu asta basta. Eu nu spun că părerea trebuie să nu trebuie să fie câine de pază al societății, dar nu trebuie să fie un câine cum să vă zic eu, e, castrat, și simplu. Cam asta a fost impresia mea despre modul în care a fost sărbătorită Ziua Independenței. Dacă se mintește cu altă ocazie, spuneam aici că noi nu știm a, a, a ne face sărbători ca americanii. Nu, nu știm să ne unim la sărbători. Noi nu știm să punem evenimentul și motivul sărbătorii în prim plan. Pentru că ce, probabil nu îl prea prețuim. Ce, ce asta este. Și pe urmă plângem. De ce nu suntem patrioti, de ce pleacă moldoveni, de ce scuipă, de ce e, e, se fură, de ce se pradă, de ce nimeni nu vrea să lucreze e, ca lumea și așa mai departe. Pentru că e, de ce nu este totuna dacă va exista Moldova sau nu, dacă vor veni Putin cu armile sau nu... Că dacă vor ieși găgăuzii vor rupe sau nu, dacă vor, va pleca transnistia uh, la ruș sau nu Deci indiferența să îmi spune că pentru anumite generații mai uh, e specific uh, mai specifică starea de spirit uh, națională marcând această pentru dată iar pe, pentru generațiile tinere ce are însemna nu, joi, nu o gen... sărbătoare unde se... Eu nu aș generaliza pentru că uh, nu s-a vorbit despre independență ca atare despre independență ca uh, o încununare a unei opere a, unei, uh, de, uh, a luptei de liberare națională uh, o independență pentru care au fost, am avut martiri au fost victime uh, au fost un război nimeni nu și-a de eroi de la Nistru nu și-a toți și-a de uh, leancă, de filată, de corman, nimeni nu și-a mintit de, de, de acești oameni care au luptat pentru independență care uh, uh, uh, sunt foarte și foarte discriminați în opinia mea. Eu dacă aș veni la putere, uh, în primul rând aș adăuga în 1.500 de lei, uh, uh, cum să zic, uh, un fel de subvenție de la stat acestor luptători. Și ca să rămână acești 50 de lei și familiilor lor în continuare de viață. Uh, nu putem să, să, să, ne să, să, să, să sărbătorim pentru că noi, de fiecare dată, ajungând cu două zile până la în ziua independenței și după zi, noi o profanăm permanent. Noi o defaimăm. Noi suntem mazohiști. Dacă ziul limbii, -o -a -o limbă, nu s-a făcut nici cu limbă, nici, dacă independență, ce și aici nu adus și Cam asta este nu numai mesajul unor, hai să spunem așa, sărmani, oameni care percep lucrurile doar în alt și negru, dar mesajul presiei este. Este mesajul presei. Dar când e mare să vezi că acum 20 ceva de ani copiii de la liceul hai să spun care este alături aici, atunci era școala moldovenească, vorbeau doar în limba ruscă, le era gen să vorbească în limba moldovenească atunci. Iar acum acești liceu a dat jos firma Liceu Moldovenesc, pe care a pus -o Voronin, cu cât, care este diferența? Diferența este una enormă. Dintre acei copii și copiii de azi, care nu cunosc unii rusa deja, nu spun că este foarte bine, copiii nu știu să cunosc toate limbi, că mai multe limbi, dar este o diferență. Dar din nou anticipez, că o să înceapă, ci, că limba nu că limba este, că nu vorbim, dar se vorbește mult mai bine. Dar se mizează, probabil, pe eu cumparam niște pomări și zic, ce fel de pomări este surucenă. Sunt suruceni. dați care e diferența? O femeie de 30 de ani. Pentru ăștia se lucrează? Sau de ăștia creștem noi? O să-i Republica care e diferența? O să aibă presa noastră patriotică subiectii de câte vrei. Pentru că astea merg la public. Moldova țară de Inune. Eu aș spune că noi trebuie să punem în centrul atenției zilei independenței, ziua independenței, ca atare. Independența ca atare. Totul ce este adițional, tot ce de sărbătorii, este foarte frumos. Deci sigur că trebuie să există un ambalaj extraordinar de frumos. Și a fost ieri și, portul, și Festivalul Portului Popular. Și, dar când uh, pui în centrul atenției, deci doar concertele, doar concertele, și altceva, nimic. Și altceva, nimic. De ce nu am avut ieri și uh, uh, o demonstrație a voluntarilor și a polițișilor care au luat la Nistru? De ce nu am avut o paradă militară? De ce nu am avut ieri o paradă militară? Cum a avut Ucraina? Și cum au toate statele, cum are Franța? Ne-a fost leni, pune 30 de blindati blindate și treceau, cum ți-am spus, că a fost că a fost parada militară organizată de domnul Mărinuță. Oamenii s-au simțit mândri, pentru prima dată au simțit că ești șarmat în țara asta și că deci, bun, bun veche, nouă, dar nu știu, dacă a fost în ziua ce am mai vorbit aici. Da. Nu știu cum ne-am simțit, lumino, mai, mai, mai, mai cu suflete mai luminoase, mai optimiști, mai, mai, mai aproape unul de altul, mai solidari. Și a fost o sărbătoare de suflet, cei care au fost la acea paradă o țin minte ca o sărbătoare de suflet, ca ceva luminos, ca ceva pe al nostru. De ce nu facem treburile astea? Spunea președintele Nicolae Timofti mes, într-un mesaj adresat încă înainte de ziua independenței că independența Republicii Moldova depinde de evoluția parcursului european al Republicii Moldova. Iată liderul comunistilor Voronin spunea ieri că Republica Moldova nu trebuie să aibă stăpân nici în est și nici în vest. Probabil că reprezentanții actualei coaliții de guvernare, pentru că tot uh, susțin mesajul pro-european, ar trebui să demonstreze cumva că uh, cu Europa uh, Republica Moldova este până la sine acasă. Vorul în care întotdeauna a avut stăpân și are stăpân, ar trebui să stac un pic. A dus Republica Moldova la catastrofă? La catastrofă a adus -o. Moldova a, trecut, a, a, a trăit nu pe, Boronin, ci pe lui Voronin, și pe sportul lui buget. Moldova a trăit pe, pe contul la 1 miliard și 500 milioane de dolari pe care trimiteau oamenii de psicotare. Poatea s-a ocupat Voronin. A restabilit fabricile, colhozurile, uzinile, până și 16 copieici. A citit programul electoral al Voronin. A apropiat mai mult Voronin, Moldova de Uniunea Europeană, sau Voronin a semnat cu Medvedev, uh, deci uh, o, o declarație prin care permanentizează aflarea armatei rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Citiți declarația, sau Voronin a uitat ce a semnat. Îmbla pe la Putin în campanie electorală și am oamenii oameni Putin de 500 de milioane de dolari ca să, pentru Moldova. Putin nici nu știa nici cu spatele. Uh, îmbla și se ruga să fie primit în Uniunea Euroasiatică. Aveam program Uniunea Sovietică Crearea Uniunii rusie Belarus, Moldova Nu căuta stăpân Voronin Ar trebui să sta cu stăpânii Toată lumea este Dependent, interdependent între o diferite asociații Am a, -a, -a, a face parte din CSI Cu stăpân De ce nu Voronin din CSI Dacă nu vrea să fie nimeni stăpân Acum probabil Pentru că există Consiliul șefilor de stat, de guvernă CSI-ului, există conducerea CSI-ului, există putin care de fapt conduce CSI. De ce nu ai șe voroi din CSI? Unii european ar fi ca și CSI-ul. În schimb ar spune că nu a semnat planul Cozac. Unii european, nu a semnat planul Cozac, să temut că să nu afli conturile bancarii. Americanii, i le-a fi publicat. Las, știm De ce nu a semnat planul Kozak? Nu înseamnă că el de roșcă sau de oameni din stradă. A, interesul poartă fiesul s-a oprit imediat a intrat ambasadoarea Americii la, la el și 15 minute voronii galb ca lumânarea a, a refuzat să semneze i lumea știe, treaba asta Cu doamna Hodges și era ră, nu să nu mai fac pe erou moșneagul. să gândească ce a făcut, cât ponoase a făcut cât lumea ăsta a, a nenorocit Domnule Grasim, revenind la gazoductul Iașiunghiene, am întrebat și pe analiști economici ieri ce perspective ar avea acest gazoduct ca să devină o alternativă reală pentru Republica Moldova în contextul în care importăm gaze doar din Federația Rusă. Nu contează de unde vin gazele astea. Contează, contează, contează, contează interesul economic. Gazele care vin din Federația Rusă ne țin pe burtă. Ce folos că s-au -au fost gazificate satele și au băgat oamenii bani dacă se cu sticlă cu apă și cu cărbuni. Pentru că este foarte scump. Ceea ce ne dă Rusia este pur și simplu foarte scump pentru capacitatea de cumpărare a moldovenilor. Este împovărător. Este împovărator și pentru economie Republicii Moldova. Pentru termocom. Acum imaginați-vă că termocom ar, ar lucra pe... Uh, uh, uh, pe gaze rusești, la un preț de două ori mai mic. Am avea și căldurile la un preț de două ori mai mic. Păi imaginați câți bani liber ar avea oamenii ca să, să facă alt ialtuieli pentru nivelul lor de trai. În loc de 2.000 de lei pe lună, ar plăti 1.000 de lei pe lună. Este o diferență cu 1.000 de lei de bine de rău, cum o de pantaloni copchilului. E, e, asta este. E, sau au cumpere carne pentru o de zile și pentru mai mult. Asta este efectul uh, pentru componente energetice, spuneam Vitale, uh, în produsele uh, moldovenești este foarte mare, că noi și energie electrică scumpă avem și gaze scumpă avem și atunci când pui totul în prețul de cost, ți iese, ți iese zahărul, zahărul foarte scump, îți iese energie termică foarte scumpă, îți iese alte produse foarte scumpe la care uh, sunt cheltuit, uh, este cheltuit energie electrică și gaze. Spunea domnul Ponta ieri că gazul va fi și mai ieftin, dar va fi și o sursă stabilă de livrare, iar domnul Rătinger a adăugat că nu e primul pas și ar urma să fie diversificate și alternativele din uh, energie electrice. Eu cred că uh, acest gazoduct este speranța și a Republicii Moldova ca entitate economică, pentru că vom avea gaze mai ieftine și vom avea prezi de cost mai ieftin la producția noastră, și producția noastră va fi mai competitivă. Este și o salvare a parcursului european, actuali actualii guvernări și a parcursului european al Republicii Moldova. Eu ascultam ieri niște femei de la Zagăranice care spuneau că poate căciutori Uniunii Europene vom prime ceva mai ieftin și noi gândim și noi ceva mai ieftin. Oamenii sau, sau să de gaze scumpe de benzină scumpă. În America costă 10 lei uh, litru de benzină. Noi, noi plătim uh, 18,40 și 40 de bani. Deci îți dai seama diferența. Diferența, diferența a devenit în, în, în primul pe, rând. De unde și... luăm? Dacă luăm de la ruși, da. de la locuri, sigur că o să, o să, o să plătim că ne buni uh, atâta. Americanii propun, hai, că avem și noi un pic, deschideți piața. Hai să deschidem piața asta dată. Hai să nu trăim uh, cu cei mai mici salarii și să preferăm cele mai mari prețuri din lume. Spunea domnul Leon că ieri că energie, deci resurse energetice în România sunt 40% mai ieftine ca la noi. De ce în 4 ani de guvernare, că a fost laser, n-am beneficiat de ce -ți 40%? Îți imaginezi 40% mai ieftine mai multe chestii. Bun, benzină e scumpă și în România, uh, dar uh, alte resurse energetice. Și laserul a cunoscut. Energia electrică mai ieftine atunci. Deci închei cu ciurganul. Uh, și la acest gazoduct uh, uh, au fost uh, pețitori. Să nu crezi că nu s-au uh, uh, pregătit valize cu milioane de dolari pentru ca uh, și în guvern, că au fost două proiecte de lege și în Parlament să nu treacă acest gazoduct sau să revină Gazpromul, să o controle în gestiunea MoldovaGaz Acum, apropo, cum și e cu rețelele și care, uh, mare parte sunt ale MoldovaGaz? 50% sunt ale MoldovaGaz MoldovaGaz poți să pompezi gaze la prețuri pe care oamenii le vor accepta. L-ați rețeaua și dacă cetățenii vor beneficia ca prin această rețea că de la Moldova Gaze să vină gazele la, la 385 de, de dolari, iar în satul vecin, în unui Vecin să vină la 165 de dolari, e problema oamenilor. Ei pot să refuze conform legislației, să scrie cereri, și să roagă să fie conectați la alte gazoducte. Bine, dar trebuie, au nevoie și de rețele aparte în cazul în care uh, gaz promol, respectiv Moldova-Gaz, nu va accepta să fie pompat gazul românesc prin aceste Ar putea, ar putea, uh, deci să nu uităm că Moldova-Gaz, Guvernul Republicii Moldova are o pondere, are acțiuni. La urmă vorbim, societatea asta poate fi desfințată. Majoritatea cine a, totuși o deține cine, Gazpromul. Cine, bun, dar cine a spus că această societate nu poate fi Pusă sub întrebări? Ce poate face Republica Moldova cu 49% sau mai puțin decât atât pentru Na, 32%, o parte, la 100, 32%, e aparține, 32%, da. de, 32%. Deci, este un pachet de blocaj în primul rând. Dacă eu nu știu ce prevede statutul Moldova-Gaz, dar un pachet de, 30, de 32% este un pachet de blocaj pentru anumite decizii cardinale. Și ar putea, ar putea să folosești acest pachet de blocaj. Dacă, desigur, cei care reprezintă Moldova acolo nu sunt deci, întreținuți de Putin și Camarila. Aici, aici spuneam și ascultători, nu mă refer la acești la nominalizați, dar Republica Moldova chiftește trădători. Cum chiftește Ucraina, a pe Ucraina acum mai curță. Războiul i-a scos la ivială. Și scoate la iveală, Dar nu chiftește Nu, Să nu dai Dumnezeu război numai. Dar de ăștia avem, Foarte mulți Și spuneam că a fost interes pentru Pentru, pentru... Bine că am înțeles că Leanca a pus piciorul în prac Și a spus că Oameni buni cream întreprindere Și a creat alte întreprindere Și la presiunea Bucureștiului Nu e nebun București să dea bani de Moscovii să-i tra... să vândă vo... Gazele moldovenilor să aibă profit Moscova din gazul României pe care România le ia tot din Moscova cu 500 de dolari, mii de metri cub și le vin din Moldovenul cu 165. Așa că, bun, că România așa copre 86%, în proporție 86%, Deci ce este să-l legazi, nu prea, nu prea uh, contează mult gazul din Rusia, dar este o sursă pe care uh, o, uh, asigură până la urmă deci, uh, um, o necesitate. Deci, Problema acest gazoduc așa, da. trebuie să, să, să, să devină obiectivul strategic. Pentru că cei de devin tot mai triști. Nu cu corupție. corupția. Corupția o extirpăm. Nu sunt atât de mulți. Nu se respectă niște angajamente solide geostrategice europene. E vorba de pachetul energetic 3. E vorba de conexiunile la sistemul de gaze și sistemul energetic european care trebuie grăbite odată cu schimbarea relațiilor dintre UE și Rusia, odată cu intrarea în vigoare a unor strategii pe care le propune și Otimangher pentru cazul în care Putin va interzice inter nivelele de gaze spre UE, așa mai departe. Adică ori suntem solidari cu Uniunea Europeană, ori nu suntem solidari. Ori ne facem de cap aici. Noi da. nici nu mulgem de la, spune că mielul blând, să mulgem de la, să, să, să, să, să, să sugem de la două oi, sau cum spune, spune cândva, stai cu lupul, cu multe, lupul, dar marean lupul, că trebuie să fim punte de legătură și mai departe. Păi ce fel de, cum poți să suge, sugem de la două oi dacă o oaie lapte de lapte de, de, de șapte ori mai scump? Păi o oieță mai, mai ieftină, cum te costă și poți rămâi cu jumătate de, de stomac, Gol Eu cred că acest gazoduct trebuie să devină prioritatea Și strategică Pentru această toamnă A guvernului Nu mierele și pierele Ele se vor vinde câte un pic o să, Vreau să revin și la ele Dar, dar, dar în cazul în care dar, vor fi dar, oprite dar... livrările de gaz Am putea amâna acel, uh, nu, acea ar... decizie Privind uh, la fel amânarea semnării pachetului energetic Trăi până în anul 2020. nu, nu? Vor Da, putem să facem, dar aici nu, nu avem presiuni. E bine că am în 2020 să, să, să realizăm conexiunile toate și să construim și această conductă, să avem reversibilitate. Deci, între minute ne-am conectat la sistem european și de energie de, și de gaze. Asta ar trebui să... întreaga Republică. Asta ar trebui să fie scopul pentru următorii un an, jumate, doi. Am zis, dar am vrut să le explicăm spre exemplu locuitorilor din Ungheni care au aflat că de la 1 septembrie România va livra gaz către Ungheni prin gazoducturi și Ungheni. Acum procedural ce ar trebui să facă? Să depună o cerere la Moldova Gaz că nu mai ca vrea? Ca să fie de pentru adică că refuză serviciile Moldova Gaz în 20 de zile Moldova Gaz e obligat să le răspundă și depun cerere la ăștia ca să, să le alimenteze să treacă la alimentarea cu, cu gaze din, din România. Asta e procedura anunțată săptămâna trecută de Andrei. Deci cred că pe site-ul pot, pot găsi cei interesați, agenții Deci nicio problemă până acum din partea moldova -Gas. Urmează, Urmează... Eu nu cunosc chiar în detalii acolo cu e părține o țavă, cu e altă țavă, dar urmează că la nivel de guvern guvernamental și la nivel de administrație publică locală această problemă să fie pregătită în, în, în 10-15 zile deja ca la minuncul septembrie oamenii să beneficieze de acest gazoduct. Dacă nu, va prof... se va... eu știu că se va face totul pentru a profana și -a această intenție, pentru a o compromite. Vor merge, se vor plăti și bani, se va mobiliza factorul etnic, rușii nu vor vrea, nu vor vrea. gazul românesc chiar să fie cu 800 de dolari, dar să fie de almatuș ca de Rusia. Se vor merge peste tot. Să vedem, dar treaba asta trebuie luată la... la cum să zic, eu, ca angajament guvernamental, aici nu, negocierile nu merg. S-a construit conducta, există decizia, iată, livrarea de gaze au început. Cam până aici aș comenta. Uh -huh. Să vedem, am spus și data trecut și nu vreau să repet, ăsta este pro proiectul de viitor, proiectul european cel mai viabil și cel mai eficient până în prezent. Cu mierele, e mai ușor, pentru că câte un pic se, duce mie, se duc mierile, cât un pic se duc, se duc, se duc, o să, o să meargă stocurile mai încet, o să meargă, merge compensarea, o să meargă compensarea pentru, pentru miere și mai departe. Oricum nu vor rămâne. Chiar dacă vor fi 400.000 de tone de fructe, uh, uh, și, anul trecut s -au, au fost exportate în Rusia, vreo 200.000 de de vreo 92 de milioane de, de dolari, a compensat 92 de milioane de dolari nu este peste măsuri, chiar, dar mai ales când toate sunt pierdere, că el nu, nu le arunci la gunoi și trebuie să le compensez uh, unul la unul. Uh, uh, da. Mai ales că au fost vândute și cam la vreo șase lei uh, kilogramul, așa am calculat eu, când am împărțit uh, uh, cele 200.000 de tone la, la 9 de milioane date de la Rosicose Nazor. Năzor. Era seară. Și prezul de costă este cam la 2 lei. Deci, și se compensează un pic și chiar și au venit vor avea întreprindere. Deci nu chiar rămân uh, uh, așa în uh, uh, desperare. Tot că se încearcă a șantaja guvernul, vor compensații mai mari. Uh, uh, uh, unii le va dar chiar am spus într-un comentariu deci uh, nu plătesc, nu au nicio legătură cu Republica Moldova decât folosesc pământul Republicii Moldova și, uh, și, și îmbogățesc și toată lumea știe treaba asta. Pe de altă parte mari și proprietarii serioși pune efortul, de, efort, de a de a se conjuga pentru a construi depozi de iată, uh, întreprindere, de, de procesare la, la briceni ori, sau la nord puce a mierilor ca să aparțină pachet majoritar. Uh, dar pe de, pe de alt uh, majoritar uh, producătorul de, de miere, de că, adică uh, cel, care, cel care livrează uh, materia primă, dar pe de alt parte mai, mai bagă niște șcane pe care le-am criticat în editorial azi. Uh, impozitul unic în agricultură. Uh -huh. Bun, că trei lei, hai să admiți, 3,4 lei pentru grad hectar. Dacă nu mă înșală memoria în Republica Moldova bonitatea maxim medie de cât? De 64%. Hai la Nord mai bun pământul. 87%, 90%. 90 3 hectar. nu prea puțin pentru volumul de producție pe care l De ce fondul monetar se opune și spune statul mai bun, vă creați o inechitate socială unul obține un milion de lei de pe hectar și plătește 240 de lei în bugetul statului. Păi nu-i prea, nu prea corect, nu? Și monetar se opune. Eu cred că acest impuls unic pe agricultură el trebuie introdu introdus pentru a include pe toți producătorii agricoli în, în sistemul fiscal. Pentru că se ia pe bonitate. Grad hectar. Iar iar uh, uh, referitor la anumite genuri de producție ar trebui să fie impozit imp venit. Imp întreprinderile mari cu statut juridic ele, uh, ar trebui să, să fie impozitate deci, și uh, să, mai, să mai plătească și alte imposte. Dar așa nu este corect când plătești un țăran care, da. uh, care cultivă porumb sau grâu 300 de lei și, și uh, tu care uh, cultiv mere tot 300 de lei. Îmi pare că nu este echitabil. Uh -huh. Și fondul monetar a tras atenția. Deci, doar în situații de criză ar putea să fie aplicat acest sistem. Când privește legea zilierilor pe care o vor, sigur că trebuie să fie adoptată foarte repede această lege, pentru că eu nu știu ce s-a ocupat Parlamentul nostru. Eu chiar nu văd, chiar să vorbi și. Președintei Parlamentului nu poate să introduc pe ordine de zi e, a, a, a, o lege care să le dea o șansă oamenilor când vor ieși la pensie. Păi, acum, Vitale, dacă vrei, hai la medicul. Vrei să luăm căldele și înducem ducem e, și 150 de lei ziua. Să te ziua, pus o, 150 de lei în, în mână și -ai dus. Și ești fericit. Și când ajungi la pensie, în jur guvernul. Pentru că acolo n-ai nimic. Când ajungi la poliție medicală, n-ai nimic. În jur guvernul e care e situația bine mai avem 10 minute până la final fără doar și poate ne vom referi și la situația din regiune în sud-estul Ucrainei, insurgenții proruși au intensificat ofensiva în prezent, se concentrează acum în orașul Novozovsk, lângă Marea Azov, undeva la 10 km de graniță cu Rusia, iar primarul orașului spune că Separatiștii au pătruns localități uh, în localitate sprijiniți de mai multe vehicule blindate uh, Departamentul American de Stat a declarat că există indicii că ar fi fost lansată o contraofensivă în zonele Donetsk și Lugansk uh, uh, coordonată de Federația Rusă am uh, vorbit și în edițiile trecute despre uh, încercuirea separatiștilor sau teroriștilor din uh, cele două orașe, Lugansk și Donetsk, de către armata ucraineană. Uh, ulterior am vorbit și despre semnalele pe care le-au dat mai multe organizații uh, internaționale, precum Alianța Nord-Atlantică, ce uh, anume că armata rusă cu blindată, cu tancuri ar merge la o contraofensivă intrând pe teritoriul Ucrainei. Azi putem vorbi de un război deschis între Rusia și Ucraina, domnule Gerasim, în condițiile în care au fost capturați niște parașutiști ruși uh, care ulterior au apărut cu, bine, cu niște declarații și pe, pe unele pagini de socializare și pe internet în genere. Ce-ți spuneam eu, Vitalia, la altăieri. A început războiul rusului ucrainean. Putin a început un preludiu pentru cel de al treilea război mondial. Am spus cuvintele acestea. El s-a confirmat și s-a confirmat ce, ce spuneam eu era aici, la alte rășta din emisiune. Deci a început uh, războiul ruso-ucrainan. Adică putem vorbi des, deja deschis despre un război ruso ucrainean și că Putin a început, a, a, a, a, a început preludiul unui cel de-al treilea război mondial. Putin a, vrea să cucerească aceste regiuni, merge pe varianta Transnistriei, a luptat de al de Rogozin și alți hipuri voluntari, pe m-a băgat armata este tot și a pacificat zona. e faptul că au început, de fapt s-au intensificat manevrele NATO în țările estice ale Uniunii Europene, iar domnul Rasmussen a spus că la summitul care se așteaptă săptămâna viitoare, summit care va fi al NATO, la care va fi prezent și președintele Ucraina, Petro Poroșencu ar urma să fie discutat în modul în care poate fi ajutată Ucraina în condițiile create. Uitare din informațiile pe care le-am cules de pe diferite mijloace de informare sau de diferite, diferite surse unde state, membre ale NATO blochează decizii capitale ale alianței fac jocul Moscovei chiar acum cu câteva zile înainte de summit e, și astfel e, e, îi deschid lui Putin ca de exemplu țări precum îi lui Putin calea nu, nu, nu vreau să numelezez țări dar am putea să că țări nu chiar atât îndepărtate de noi îi deschide lui Putin calea pentru o invazie armată în forță în Ucraina ca să-și acapareze cele două regiuni separatiste și din contra el își face uh, for posturi deci, uh, și, pe, uh, și, și pentru o eventuală ofensivă spre sudul Ucrainei pentru că Nuzadar, uh, Lavrov și Putem folosesc uh, Iugo Văstocine, adică regiunile de uh, Sud-Est, pentru că cele de Sud n-au nicio treabă în afară de Cremea e ocupată cu Estul, el folosește, folosește deci ace -a, această noțiune. Ungaria s-ar număra poate printre asemenea țări? Eu nu vreau să, să spun cu toate că șt, știu, de la... știu câteva țări, câte, câteva țări care, care fac jocul Rusiei. Dar... Uh, deci poziția lor vine prin Moscova se, se, se, uh, și este foarte îngrijorător. Deci, putind practic, uh, încearcă să uh, destabilizeze de situația de, din de interiorul de avianței. Uniunea Europeană. El a pornit să lupte ca o putere, ca o supraputere, împotriva alte supraputeri. Și vrea să obțină câștig de cauză. Dacă această acea supraputere este slabă, va pieri sub lui Putin. Dacă nu eți slabă, toată nădejdea este în Statele Unite, ca de obicei. Cum a fost și în cel de al doilea război mondial, mondial și, și peste tot pe la urmă. Dacă nu interveneau americane și nu îi cumpărau izmenele la soldații ruși, cred că și acum stăteau în, în păduri Ucraina și luptau uh, partizanii uh, ucraineni alături de frații ruși care acum îi împușc foștii frații de luptă. Uh, problema e că a început războiul ruso-ucrainean. Au apărut și omuleți blindate, tancuri, tankuri, zici, la Minsk Putin, practic, n-a decis nimic. A sfidat Uniunea europeană și a spus că dacă vreți, să facem o uniune de la Paris până la Vladivostok. A și s-a dus acasă. El n-a venit pregătit Ții-mi minte că spuneam că Putin înainte de Minsk Își va pregăti Deci un avampost, Deci o situație de forță Și va, va, va, va, va Invada uh, Ucraina, adică va, va Intra în Ucraina sau Va, va, uh, uh, trebite, va bate șaua va, Ca va, să va, Tehnică masivă în Ucraina Va, va, va uh, uh, Consolida forțele separatiste Și va începe ofensive pentru uh, a avea Un punct foarte în, în negocieri. Iată ce aici s-a întâmplat. Putin este previzibil. Dacă, ei, dacă vezi linia lui strategică să cucerească și să restabilească Imperiul sovietic, Imperiul rusesc, cum a spus el, nu sovietic, el a spus că Rusia au aporeclit Imperiul, într-o într da. film documentar, Rusia au aporeclit Imperiul rus, nu rușii, comuniștii au aporeclit Imperiul rus și l-au numit unea sovietică. De fapt este Imperiul rus. Dacă urmărești linia asta strategică, deci trebuie să aștepți tot ce a fost Imperiul Rus până în, în, în Balcani. S-ar vrea în componența Rusiei și Putin are, al... cum să zic, dorința și intenția să-și realizeze acest plan. Rușii, majoritatea lor îl susțin. Ratingul lui Putin a fost la începutul războiului cu Ucraina cât o lună și 87%. Acum e 84%, a scăzut cu câteva procente. Dar rușii îl susțin. 78% ieri, sociologic. 78% din ruși susțin embargoul impus Republicii Moldova și Ucrainei. 78% din ruși consideră că embargoul trebuie să dăuneze acestor state și că nu va dauna Rusiei. Și că aceste state prin embargo trebuie pedepsite pentru că ele uh, uh, cu Uniunea europeană. Nu, nu, nu sunt fraze de mele, sunt concluzii de celor care au realizat acest sondaj ieri. Iată atitudinea, și când mă uit la uh, uh, uh, unii uh, uh, producători de produse agroalimentare de Moldova care spune că rogozi Rogozen ca să ne deschidă piața, iată atitudinea rușilor, noi nu trebuie rușilor. Ei nu ne așteaptă, ei sunt bucuroși, 78%, ei sunt bucuroși că am au fost blocate mierele, pierele, struguri, vinurile, sunt bucuroși. și atunci voi meritați să fiți perepsiți. Păi și mai căutăm pe dracu. Sigur că unii le va da și-au găsit deja, Turcia, uh, alții nemulțumiți, că și Leancă, uh, grei cu Româniești, Româniești cu 14 militoni, dar ce anți facem făcem noi? îi stau și așteaptă, le-am să rezolvă problemele. Deci, grație, dar, să încheiem că, cu situația -a -a din să Ucraina. Revedem, -a -s -a -s -a în Ucraina. Deci, Ucraina, este ea sub embargo Cu 40% au scăzut uh, cumpărările de mărfuri rusești în Ucraina. Ucraina nu mai cumpără mărfuri rusești. Și nici magazinele nu... nu... Nu, nu le aduc, nu le cumpără. Da. Magazinele le aduce dacă s-ar cumpăra. Da, este refuzat, este, este nu? business. Deci, nu, nu le cumpără. Ce se va încheia este foarte periculos. Am vrut e, să vă întreb, credeți că o soluție va fi totuși, va ieși la iveală pe urma confruntărilor de pe terenul de luptă, de pe câmpul de luptă sau totuși... Eu ziceam, în Italie când a început conflictul, că i ce se va întâmpla acolo va, deveni, se va transforma într-un Vietnam. Să duce aminte? Este expresia mea și o monopolizeză, mi o patent. Deci, ceceni. Acum detașamente din Serbia de voluntari, de partea teroriștilor de acolo. Scursături din alte lume. Cred că Putin va aduce arabi și așa mai departe. Ca să creeze un amalgam pe care să se ascundă. Să se ascundă intenții, deci fapte reale. Dar altă variantă este că Putin pur și simplu a invadat deja Ucraina, fapt constatat și de americani. Războiul dusul ucrainean este unul oficial, ca să zic așa. Și acum Ucraina și NATO trebuie să iau o decizie. Americanii au lansat un, pro, un program de membru de Non-NATO. Non-NATO. Cred că acest proiect ar trebui să fie adoptat la summitul din 4-5 septembrie. Din și Ucraina, și Moldova, și alte state care vor dori să beneficieze de acest statut non-NATO, prin care să primească ajutor masiv, legal, din partea alianțelor nord -Atlantice pără NATO, Ucraina va fi distrusă pur și simplu, așa precum care rușii uh, uzine deja oficial din uh, Lugansk și le duc în, în Siberia uh, și așa mai departe și mai departe. Va fi distrusă pur și simplu Ucraina. Ne oprim aici, domnule Gerasim, vă mulțumesc pentru participare, vă aștept și săptămâna viitoare într-o nouă ediție. Reamintesc că am stat de vorbă cu colegul jurnalist Arcadie Gherasim, urmează știrile ora 10 după ne reîntâlnim în actualitate. Puncte de reflexie.